Kapittel 45 Dette er hva Jehova har sagt til sin salvede, til Kyros, han som jeg har grepet i hans høyre hånd, for å undertvinge nasjoner foran ham, så jeg kan løse belten om kongers hofter, for å åpne de to fløyete dørene foran ham, så ikke engang portene skal være stengt. Foran dig skal jeg selv gå, og høydedragene skal jeg jevne. Kobberdørene skal jeg slå i stykker og jernbomene skal jeg hogge av. Og jeg vil gi dig skattene i mørket, og de gjemte skattene på skjulestedene, for at du skal kjenne att jeg er Jehova, den som kaller dig ved ditt navn, Israels Gud. For min tjener Jakobs skyld, og for Israels, min utvalgtes skyld, begynte jeg endå å kalle deg ved ditt navn. Jeg tok til å gi deg et æresnavn, enda du ikke kjente mig. Jeg er Jehova, og det er ingen annen. Bortsett fra mig er det ingen Gud. Jeg skal spenne belte fast omkring dig, enda du ikke har kjent mig, for at folk skal vite fra solens oppgang og fra dens nedgang at det ikke er noen foruten mig. Jeg er Jehova, og det er ingen annen. Jeg som former lys og skaper mørke, stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Jehova, gjør alt dette. Dere himmler, La det dryppe ovenfra, og måtte skyhimmelene la rettferdighet sildre. La jorden åpne seg, og la den bære frukt i form av frelse, og la den samtidig få rettferdighet til å spire fram. Jeg, Jehova, har skapte. det. Ved den som har strid med ham som formet ham, som et potteskår med jordens andre potteskår, skulle leieren si til ham som former den, Var lager du?» Og ditt verk, si, han har ingen hender. Ved den som sier til en far, hva blir du far til? Og til hustruen, hva har du fødselsver for? Dette er hva Jehova har sagt, Israels helje og han som formet ham. Spør meg enda om de kommende ting vedrørende mine sønner, og vedrørende mine hennes verk skal dere mig meg befaling. Det er jeg som har dannet jorden og menneske på den har jeg skapt. Jeg, mine egne hender har spent ut himmelene, og hele deres her har jeg gitt befaling. Det er jeg som har vekket opp enig rettferdighet, og alle hans veier skal jeg gjøre rette. Det er han som skal bygge min by, og mine landflykte skal han la dra. Ikke for betaling og ikke for bestikkelse, har herstyrkenes Jehova sagt.» «Dette er hva Jehova har sagt. Egypts ubetalte arbeidere og Etiopias kjøpmenn og sabéerne, høye menn, til deg skal de komme over, og dine skal de bli. Bak deg skal de vandre. I lenke skal de komme over, og for deg skal de bøye sig Til dig skal de be og si, «Sannelig, Gud er i forening med dig og det er ingen annen, det er ingen annen Gud.» I sannhet, du er en Gud som holder seg skjult, Israels Gud, en frelser. De skal sannelig bli til skamme og også bli ydmyket alle sammen. Sammen må de vandre i ydmykelse, de som fremstiller avgudsfigurer. Men Israel skal visselig bli frelst i forening med Jehova, med en frelse som varer til uavgrensede tider. Dere skal ikke bli til skamme og dere skal ikke bli ydmyket til evighetens uavgrensede tider. For dette er vad Jehova har sagt. Himmelene skaper han, den sanne Gud, han som formet jorden og dannet den, han som grunnfestet den, som ikke skapte den forjeves, men formet den til å være bebodd. Jeg er Jehova, og det er ingen annen. Jeg talte ikke i det skjulte, på ett mørkt sted på jorden. Jeg sa heller ikke til Jakob Zett, «Søk mig for Jeves. Jeg er Jehova som taler det som er rettferdig, som kun det som er rettskaffent. Samle dere og kom. Nærm dere i forening, dere unnslåpne fra nasjonene. De som bærer sitt utskårende bilder av tre har ikke fått noen kunskap. heller ikke de som ber til en Gud som ikke kan frelse. Avgi beretning og legg frem deres sak. Ja, la dem rådføre sig med hverandre i enhet. Hvem har latt dette bli hørt fra fordomstid? Hvem har fortalt det helt fra den tiden? Er det ikke jeg, Jehova? For uten mig er det ingen annen Gud. En rettferdig Gud og en frelser. Det er ingen bortsett fra mig. Venn dere til mig og bli frelst, alle dere ved jordens ender. For jeg er Gud, og det er ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget. Av min egen mun, i rettferdighet, er ordet gått ut, slik at det ikke vender tilbake. At for meg skal hvert kne bøye sig Till mig skal hver tunge avlegge ed og si. Sannelig, i Jehova er det full rettferdighet og styrke. Alle som blir opptent av rede mot ham, skal komme rett til ham og bli til skamme. I Jehova skal hele Israels et vise sig og ha rett å rose seg.